Evanghelia după Luca, capitolul 5 Pe când se afla în lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corebii la marginea lacului. Pescari ieși sără din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corebii care era a lui Simon și l-a rugat depărteze puțin de la țărm. Apoi așezut jos și învăța pe noroade din corabie.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 După aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vame. Și i-a zis, Vină după mine." Vameșul a lăsat totul s-a și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă. Și o mulțime de vameș și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui,